«Такими очима можна й пісятися», – не раз думала Юр'яна, дивлячись у слід Довгополові. Довгопол появився у нижній товарниці у цьогорічній Різдвяні свята, точніше на самого Васил'я, коли сільські колядники саме виколядовували їм з Уласієм перший тур «Гой, дай Боже!» Та так і оні міли. Лиш тільки різко відкрилися двері з хоромів і заскрипів поріг підрослим воєнним чоловіком. Не зауважив чи не захотів зауважити довгопола, лиш Грицько граб, не перестаючи водити тонким смичком скрипки. Грицька вже брали на МГБ до Вижниці, вже рахували там йому ребра і, може, лиш через це він мав тепер страху менше, ніж ті, у чиєму горлі застрягла колядка. Колядники позирали на двері, чекаючи, коли з поза плечей гостя покажеться вервечка тих, кого в цім краю називали заготівельниками людських душ. Воєнний чоловік на цей раз був сам один. Юр'яна саме клала на стіл миску з яблуками й горіхами, коли непрошений гість, скинувши шапку, заговорив Щастя, здоров'я і святим Василієм Христос народився! У Юр'яни випало з рук яблуко і покотилося до ніг прийшлого. Колядники кволо відповіли «Славімо його!» і вже млявіше пішли нас доганяти скрипку. Юр'яна забилася у запічок і не спускала очей з яблука, що червоно світилося коло блискучого чобота емгебіста. «А що це був емгебіст, і не треба було довго думати». Інші чужі люди не могли перебити святої коляди. Сідайте, сказав Уласій до чоловіка, якби сказав до скали і очима показав Юр'яні на запічок. Я довгопол, відповів натагіст, піднімаючи яблуко з підлоги, і сів з краю грицька граба. Ой довгопол. Не то схвалив, не то засудив скрипаля, потім швиденько перепитав, «А де ваші довгі поли?» Довгопол тим часом скинув шинель, ніби й не чуючи ущипливого голосу скрипаля, і сидів тепер лицем до граба, стискаючи поданий у ласієм невисокий на чверть пальця вузенький келешок з вином. «Грицьку?» – голос Газди скинувся занадто застережливо, щоб можна було його не послухати – чого ти, Уласію?» – торгнув струнув граб. «Я лише хотів сказати, що в одного чоловіка, ну, біг мене може бути все зразу, і довгі поле, і довгі руки. Але коли Газда каже, що про це невольно говорити, то вже навіть буде так. Я п'ю до вас, пане Довгопол. Дай, Боже, вам добре здоров'я і файну любку». Довгопол довго не думаючи, відповів Грицькові в тон. «Скоро буде». Ова Котрись із колядників хотів пирснути, але гараб люто подивився в його бік. — То ви так довго збираєтеся тут бути, що ще й Любку хочете собі знайти? — А хіба для цього діла багато часу треба? — Та зрештою, ви самі мені цього побажали, пане товаришу. Рідкий сміх обійшов стіл і завмер на Уласієві. У Юр'яни дрижали коліна, вона боялася, що у Ласії відкриє зараз двері і грабові, і довгополові, а найгірше, аби не прийшли колядники з лісу. Святого Василія є святого Василія. Хто у Боже свято візьметься на гвери? Але час такий, що зброя не зважає на свята. І ось тут, у хаті повній дітей, може розігрітися велика біда без їхній з Уласієм не те волі. Юр'яна знала, що Уласій боїться цього самого, лише не наважується спровадити її до худоби. За столом закінчувалося повільне і вже не дуже веселе частування, коли Довгопол поклав на грицькову скрипку гроші. Юр'яна не виділа, скільки точно – але по тому, як Вуласія піднялися до гори брови, зрозуміла, що гроші були великі. «Чоловіки, не сьогодні, і не тут нам говорити про довгі руки і довгі поли!» Догопол заговорив, роблячи наголоси на словах, чому здивлячись то на Уласія і твердо стиснутими губами, то на випрямлену, як струна Юріяну. Ви краще моєму покійному татові, він у мене був побожний, і мені як можете, бо завтра мені, може, дзвони будуть колядувати. Відтоді Юр'яна навчилася якось не боятися Довгопола, але мовчала про це навіть при Уласіїві. Власне, у їхньому житті Довгопола начебто не існувало зовсім, окрім як за святошним столом. З одного боку він був у нижній товарниці, і через нього страждали інші, а з іншого – його не існувало для джуряків. Вона просто думала, що так триватиме вічно. Але коли сьогодні Довгополо раптово став перед зів'ялої Юр'яни на порозі ферми і подивився так, наче хотів спаралізувати, вона зрозуміла, що відтепер він з'явився у її житті назавжди. Від його погляду не поломилася воля і не задріжали коліна. Лише стало так, як стає, коли тебе зурочить. Млісно і гадко. Що, уласіхо, вилежуєшся на чоловіковій руці до полудня? Аж у лице зблідла. Уїдливо, але так тихо, що й перша від дверей корова, певне, не розчула його голосу, запитав довгопол. Їй стало так, наче їй справді наврочили. Лише боязнь бути свареною змусила Юр'яну подивитися йому в очі. А він дивився так, наче пускав блуд на неї. Вона думала, що він не сказав би, з якого вона села, а він бач знає, що вона у Ласіха. Він зітнув її трохи розкосими очима, і тепер треба буде... Відгашувати вогню або йти до Дмитрікового Івана примовляти. Мало що вона сходить кров'ю, то ще й блуд бере її розум».